บุกทูเก้าสิบห้านิติแแมคำสันธานสองค conjunções dois o n j u n เธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไร Sen när arbetar hon inte längre. Sen när arbetar hon inte längre. Tänk att hon äktning e l l e sedan hon gifts. Sedan hon gifts. Ja, hon arbetar inte arbetar. Ikigång. Tänk att hon äktning eller sedan hon gifts. i g Ja. Hon arbetar inte längre sedan hon gifts i g Tänk att hon ägna, hon inte arbetar inte l ä sedan hon gifts i g a r b e t a r hon inte längre. Sedan hon gifts i g arbetar hon inte längre. Tänk att de har råd att de har råd att de har råd a e d a t de t r råd a de har d e har råd a a Sedan de träffades är de lyckliga. Tänk på att de har fått barn. Sedan de har fått barn går de sällan ut. Sedan de har fått barn går de sällan ut. När tog hon telefonen? När ringer hon? När ringer hon? ขณะขับรถหรือเมื Simon. ่ใช่ขณะที่เธอขับรถยเมบเธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถอโอรถเธ่เธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถ medan hon kör bil. Hon ser på tv medan hon stryker. Hon ser på tv medan hon stryker. Hon lyssnar på musik medan hon gör sina läxor. Hon l y r på musik medan hon gör sina läxor. ดิฉันมองไม่เห็นเลยถ้าดิฉันไม่มีแว่นฉันไม่เข้าใจอะไรเลยถ้าดนตรีดังเกินไปฉันไม่เข้าใจอะไรเลยถ้าดนตรีดังเกินไป När musiken är så högjudd. Då jag inte får lukten när jag är våt. Jag känner inga lukter när jag är s n u v i g v a g n ä n n e r i n g a r Vi t e r n ä r d a g ä r d n a Vi g n a r Vi tar en taxi när det r e g Vi tar en taxi när det regnar. Vi tar en taxi Vi tar en taxi när det regnar n ä เ d e ร r e า n a r Vi จะเดินทางรอบโลกถ้าเราถูกลอตเตอรี่วีเ r ซ์ย์จูดันรุ่นต์อมวีวินเนอร์พอโลี่อีตถ้าอีกเดียวเขายังไมมาเราจะเริ่มทานข้าว v i บูร์ย์ย์เมะ Vi börjar med maten. Om han inte kommer snart. k a r u nu på www.booktwo.de för bok och ladda ner den senaste versionen.